A, makeako laborariak elkartea sortu dugu urtea estapenuntan, e, xidea du eskualgasnaren besta antolatzea Makean. Badu zenbait denbora, ideia hori zenbaitek goguetan zela, jakinez mm -hmm. Makean laborantza dinamiko un batean dela, eta bereziki esnearen ekoizpena. Izan daien behi esne, ahdi esne, eta ahuntz ere bai. Zon bat uh, esne ekoizle bat idamakean? Bada behoi bat uh, uh, esne ekoizle, zandain ahdi esne, beie esne edo ahuntze esne. Zendako, xuxen antolatzen da besta hori? Bai besta hori, ideiada erakustia gasnan jateko manera ber beresibatzu, haitzinean emaitia nahi ditugu dastazi gasna garakardoakin dutiakin ahajnoakin erakusteko ez dela eguneroko atsalekoan edo bakaitzean usaan nahi egiten den bezala jaten gazna zen deneri nahi dugu erakutsi uh, jatekomanera bereziak, gure atxaleko eta usaileko usaieeta kanpo berdinez aperitifa du nahi ukasonetan gazna jatelandera. Bai ere, beste siderik badu, nahi gineke la, makeako laborantza entzinean eman eta makeako laborantza, agtemendiko laborantza bat da, eta ekoizpen nagusia da gazna. Gazteak ere, baditu gu hemen, so lasaldi guntan, Antion Hualdezu, plantatu behria hori da? Ba, dela guai sei urte plantatu nizotxana, ardiekin eta behiburu gorriaka, Ez ni du uh, berriako peatifata Eta egun horrek interesatzen du bazen Eta azken urteetan uh, gazte multsu bat Instalatzen ari dela egiana Eta dinamika atxik du Orok horki uh, laborantza dinamiko bat egure egian Egun horretan erakutsiko dugu ere Gaznak bat ditora beste balore batzu Eta saen zaukanen dugu sukadari gaitea eta Berazsukaldari honak izain dela ohor eh, gazna hori aintzineat eh, emaitiko egun ohtan hori aipatuko dugu, ondotik eh, aipatuko baitugu eh, gitara haua. Eh, Baina eh, hori gaiten laborantza, artemendiko laborantza dela makean, eta mantentzen da zenbakiak eta baditu zie, Xibartin? Bai, erraiten aldugu, uh, oita moz bat etxalde badela oinomakean, makean, Azkuntzari itzulia dena, bistean dena, gaineateko errieta bezala, Eta sifre bat zumaiteko, mila behiez goitibada oinomakean, sei milako agdi bat, eta hiruon eta berroita mar bat hauntz. Eta besterik ere nik beste bestelaborantza batzu ere, e, beinat, edo antzono. Badugu besterik, baditugu ere xagar rondoak, landatia zienak eta berrikitan berriz landeatia kizana direnak, eta fruitu fruitutipietan ere plantatu den gazte bat, eta transformatzen duena regimen taiteko. Eta hor, hoita amost, etxalde horita ikxe martin, dira etxe gazna iliak. Etxe gazna iliak, mementoan guti dira, benagoa hartzen gira, horai instalatzen dien gazteak, beren produktuan nahi dutela ereman bururaino. Hortoan, Iruz Palau ondak instalatuak horietan dira. Hor gogi laren, lehen bostean, lehenbizikoa, makiako laborariak elkarteak antolatuik gaznaren besta, zer ikusi hauzi egun oztako? Hor eguna hasiko da amekontan, pilota partida batekin airetikiko jokalario berenekin, ergan aibaita holo agar-gai karrikar, bone beltz eta oksahanko da hasiko da pintxo eta edarien jastaketa. Hor izanen dira leku desberdinak jastatzeko garagardo, arno, dute eta kafe eta sagarno. Idei eta Ideeta, izan eginak izanen diren pintxoak Jastatzea, eta horien guztien pusatzeko, joitia bakotsak nahi duen bezala edo garagarno edo agarno lekurat. Bintxo horiak egan behar da lekuko sukaldariak xukaldari, egine dituz dela. Nor dituzi? Uh, Henri Amestoi, Artzain Ostatuko egisarikoa, Bixente Chapele, Gaita Ostatua mm -hmm. Baiguran, eta... Pascal Betul, Betul Makiako unateko bortako nausia. Eriko eta inguruko... Ekoizleek eginen dute merkatu merkatotipi bat, mm -hmm. eta horietatik batek eginen du gazna tokian berean. Mm -hmm. Gero joduan, maailan jan nahi duten endako, erriko biostatuek proposatuko dute Baskari Berezi bat egun hortan.